valgui la pena quan alguns tenen tanta riquesa i a d'altres en canvi ens falta la feina. Un home sense terra no serà un home lliure, no mai. Si no cantem tots que aquesta és la nostra lluita, tot seguirà igual i no em diguis que no, per favor. digue ho a la cara. Doncs la terra és la mare, i allò que és aquí. Ai, Emiliano, Emiliano, papata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí a mi, però vine Americana i fes-me un pla la per la llibertat. Ai, Emiliano, Emiliano, papata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí a mi, però vine Americana i fes-me un pla la per la llibertat. Estaves en terra tenientes mentre els manava victòria no huerta. Portava ulleres fosques i matava els teus germans. Tu vas dir la terra de ser per aquell que la treballa amb les seves mans. I el poble de Morelos vas convencer tu a cridar. El despatxo d'ell es va presidente. No vas voler ser ni un ricat tentador. És per això que jo et canto. Si volem ser lliures haurem de lluitar. Ai, Emiliano, Emiliano, ta pata. Al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna que mi provi, amb mi provina, pa americana, i fes un plantell allà Hola, bona nit, escoltàvem l'Axambusto, la terra per qui la treballa, és una bella reivindicació que nosaltres també fem nostra. Avui, com sempre, tenim una colla de temes sobre la taula, parlarem amb Guillem Cases de la traca de Tona, parlarem amb algú, segurament amb l'Alvaro, de la plataforma antiincineradora de la Vall d'Algès, parlarem també d'un escrit a la fiscalia que alguns ciutadans de la comarca d'Osona han fet eh, demanant que sigui el fiscal qui faci una querella, el Josep Anglada per les seves declaracions racistes en el quart Congrés de la Plataforma per Catalunya. això us en parlàvem ja la setmana passada. Parlarem també d'un nou comunicat de l'madeu Caselles que s'ha rebut just ara. Si pot ser, parlarem també amb la Paloma, del col·lectiu de solidaritat amb Mumia Bojamal. Parlarem d'objecció electoral, si pot ser també de la Revolta Popular a Grècia. Tot això són moltes coses, veurem si hi ha prou temps per tot. En qualsevol cas, abans d'atendre la primera trucada, ja us voldria explicar que avui hi ha un noi que es diu Marc Belfunzes, que té un blog d'internet molt conegut, que es diu de l'Ulucè Estan, aquest noi es va negar estar en una mesa electoral eh, per objecció de consciència, alegant sobretot el fet que eren unes eleccions espanyoles i que ells no se sentia obligat a unes eleccions que no fossin catalanes. Avui estava citat a declarar i no sabem com li ha anat, des d'aquí li donem una versada i i li expressem el nostre suport i ara sí ja podem parlar amb en Guillem Guillem Casas de la Traca de Tona Guillem, bona nit Hola, bona nit Hola, què tal? Mira, eh, per què no ens expliques una mica què és la Traca de Tona d'entrada? Doncs eh, jo soc membre des del primer dia de la Traca de Tona que és un casal popular, independentista que van crear fa 5 anys un grup de joves del poble no sé, des de la traca així ens encapsulem el moviment independentista i juvenil del nostre poble Molt bé, I 5 anys realitzem... dius ja Perdó. Va, sí. En aquest sentit organitzem doncs, campanyes i tot tipus uh -huh. de contactes a nivell, el que seria el local en el marc de l'esquerra independentista No, jo deia que 5 anys Déu n'hi no? Perquè, per exemple, hi ha els del Casal Boira Baixa de, de Manlleu que van pel 6è aniversari el casal independentista Manel Viusà de Vic doncs també porta una colla d'anys sí, sí. I, i bé, això vol dir constància i això vol dir ganes no? Sí, realment no és fàcil eh? no és fàcil perquè ens trobem, que ens trobem sempre, que som pocs que la gent que estem ficats aquí són ficats a molts llocs uh -huh. però realment quan hi ha ganes i quan un té la convicció que està fent el que ha de fer doncs tot és més fàcil, però realment estem feliços d'anar que hem els 5 anys i tant de bo podem Exacte, eh? per molts anys, per molts 5 anys més, no? Sí, sí. Escolta, Ahí feia una xerrada parlant dels presos als Estats Units d'Amèrica, nosaltres també vam ser-hi, però a mi m'agradaria saber, a veure de la xerrada, primer, d'on va venir la idea i després, eh, que ens expliquis una mica si et va agradar, si no, eh, què et va impressionar més, que ens, que ens expliquis una mica com va anar. Era, la xerrada doncs, va venir perquè nosaltres, estem, des de com a traca, estem ficats dintre de la CEI Osona. Uh -huh. Després, des de la CEI Osona, es coordinen tota, tota una sèrie d'actes i s'informa cada casal, informa dels actes que du a terme i les possibilitats que té els altres casals. Uh -huh. I des de la CEI ens va arribar la possibilitat doncs, de fer aquesta, aquesta xerrada sobre els presos polítics als Estats Units. Ens va semblar una idea... Molt, molt bona i que podia ser interessant uh -huh. i doncs ens hauria agradat poder-ho marcar dintre dels actes de la celebració d'aquest cinc aniversari però ens va, no va poder ser i així ens va fer al final es va fer ahir a la tarda el, el casal de Can Codina de Tona Molt bé va. Uh, Explica'ns una mica, mm, això va, aquesta xerrada va respondre a les vostres expectatives o us va resultar sí. sorprenent o us va decebre o, o com va anar? A veure, també hem de dir que no estàvem molt informats, no sabíem ni nosaltres ben vet per on aniríem, però realment ens va semblar una xerrada molt enriquidora, més que una xerrada, realment va ser una taula rodona on tothom va poder dir la seva uh -huh. i a on se'ns van presentar temes relacionats amb tot el, tot, el, tot el que són presos polítics dels Estats Units, sobretot es va citar el cas de Mumia Buijamal i de, el grup dels MUF, que uh -huh. ens van explicar tot, tot això, i vam relacionar una mica amb la situació que ens trobem al nostre país, que lamentablement sembla que no, sembla que sigui molt exagerat als Estats Units, però al nostre país també ens trobem, i vam coincidir tots els que estàvem allà, que el nostre país, lamentablement, anem cap aquest sentit de privar les llibertats a la gent que pensa diferent del que s'ha de pensar. Uh, que que sí, pensem. sí, perquè uh, per exemple, amb el tema dels MUB, que són una gent que viuen fora del sistema dels Estats Units, que són una gent que bé, que, que l'únic delicte si és que se'n pot dir delicte, és que viuen d'acord amb la natura i d'acord amb les seves creences. Uh, no sé si aquell vídeo que es va passar et va resultar sorprenent la repressió tan terrible que, que van patir? Sí, a va, va, realment, primer ens va explicar el, el tema de paraula, després vam fer la projecció d'aquest lleveder, realment em va sorprendre molt, que el que em va sorprendre més no que es fessin aquestes coses, perquè, mira, tristament, tothom en té notícies de que la gent i els poders polítics doncs, no tenen ètica alguna i no tenen cap problema per eliminar del mapa a les persones que no els interessa. El que em va sorprendre és que personalment eh, no n'havia sentit a parlar gent i crec que és una cosa prou greu com perquè hagués estat denunciada en algun mitjà important dintre de la nostra societat. I hagués arribat, no? Perquè a vegades arriben notícies de molta menys transcendència no? i en canvi coses prou sí, greus no, doncs no... Doncs personalment no tenia notícia i realment em va sorprendre molt. Uh, perdona, Guillem en aquests moments acaba d'arribar el francès, que també va ser a la xerrada ahir hola, bona nit Francesc hola, què tal? Mm, doncs bé, mira, estàvem parlant amb el Guillem no sé si tu li vols fer alguna pregunta en especial, ara parlàvem de la gent dels MUC, de la repressió de l'any 78, de l'any 85 uh -huh. en Guillem deia que li sorprenia no, no haver-ne sentit a parlar abans mhm uh -huh. No és casualitat que no n'hagi sentit a parlar abans. Els grans mitjans de comunicació passen molt de puntetes per sobre d'aquests temes. No tenen cap interès en que tot això se sàpiga. I la policia nord-americana, la de Filadèlfia sobretot, pues, està molt interessada en que se li apliqui la pena de mort i eh, si pot ser envoltada de silenci, millor. Ara parles del mumi a Bojamal. Sí, sí. I bueno, ja, ja ho, hem, ho hem aconseguit entre tots alguna vegada, d'aturar el dia i l'hora de, de l'assassinat legal. I ara tornem a estar en un moment crític en què pot passar que tornin a fixar dia i hora. Uh, perdona Francesc, recordo però als nostres oients que si fos el cas que és la primera vegada que s'enten a parlar del Mumia Bujamal uh -huh. el Mumia és un periodista afroamericà que està al corredor de la mort des de fa més de 20 anys 20 uh -huh. i quants Des de any 81 Imagina't i s'ha fixat la seva execució diverses vegades però uh -huh. sempre s'ha pogut aturar hi ha uh -huh. un moviment internacional de recolzament uh -huh. s'ha convertit una mica en el símbol eh, vivent contra la pena de mort uh -huh. és una persona que escriu creu molt uh -huh. que, bé, que continua molt actiu dintre de la presó Guillem què més? Sí. Què, més què més et va fer rumiar de la xerrada d'ahir? Doncs no sé, principalment això que comentava que que em va sorprendre o no que tots els que estàvem allà, perquè ja dic que era una tarda rodona i tothom deia la seva, doncs tots van coincidir i van trobar eh, no un exemple, si, ni dos ni tres, sinó varius exemples de que lamentablement no estem tan lluny d'aquests extrems que arriben als Estats Units, i tots van coincidir que els Estats Units per sort o per desgràcia, ja diria bastant més per desgràcia que per sort. Doncs són el mirall en què es mirarà tot l'Occident i, jo diria, tot el món i que per tant no crec que tardéssim molts anys a trobant-nos amb coses d'aquestes que es troben allà. Per tant, no sé, crec que alguna cosa hauríem de fer des d'aquí o perquè estar-nos estar a braços plegats és el que a ells els interessa i amb el que ells conten que farem i el que els hi va més bé d'ells. Sí. Sobre això que dius de, de que hauríem de fer alguna cosa, no sé tenint en compte que tot és la mateixa lluita ben a prop tenim base per bellugar-nos ara mateix aquí a Osona hi ha una onada de racisme impressionant els de la plataforma per Catalunya aquest Josep Anglada ha insultat els immigrants dient els xusma en públic i això s'està reproduint per internet i s'estan recollint unes signatures jo no sé si vosaltres heu sentit a parlar de la campanya per presentar a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la petició de que presentin una querella criminal per apologia del genocidi en contra d'aquesta Anglada. N'heu sentit a parlar? Sí, de fet es va comentar ahir perquè al, cap i al final van sortir ja molts temes, van tractar molts temes i uh -huh. un dels temes que va sortir va ser aquesta petició que es va fer a la Fiscalia Uh, per tal de que sigui la fiscalia qui presenti l'acusació ja directa contra el senyor uh -huh. uh, Josep Anglada, uh -huh. que tots sabem, els que, els que el coneixem i els que el patim, de ben a prop, doncs qui és, però uh -huh. tots i així hem de recordar que aquest senyor està ara mateix a l'Ajuntament de Vic, uh -huh. que no només està a l'Ajuntament de Vic, sinó que està ficat a altres ajuntaments i que és possible que ens el trobem al parlament d'aquí ben poc Clar. i els nostres polítics estan d'abraços plegats i, i tothom mira cap a un altre cantó doncs tu com ho veus? la possibilitat de que a Tona la gent respongui i s'apuntin a signar com veus aquesta possibilitat? és una, és una possibilitat que crec que, bueno, que s'hauria de, de contemplar Uh -huh. i és una possibilitat que la traca jo crec que se n'hauria de parlar well, jo crec uh -huh. que també se n'hauria de parlar I inclús seria molt interessant de fer-ho a nivell comarcal des de la SEI donar uh -huh. una campanya com com una campanya que es va a dur a terme pel no a l'Estatut mm -hmm. i per les eleccions europees. Són mm -hmm. dues de les campanyes que s'han dut més bé des de la CEI Osona. Mm -hmm. doncs crec que és un motiu prou important i que ens implica prou a tots els ciutadans mm -hmm. de la comarca perquè hi ha altres municipis de la comarca on la P per C té mm -hmm. regidors. Doncs crec que, I des de la traca eh, crec que estaríem totalment disposats a col·laborar i ha una campanya... Molt bé, doncs Guillem et, et, us farem arribar aquest text i en continuarem parlant ara hauríem de donar pas a unes falques de la ràdio i hauríem de deixar la conversa aquí què et Va. sembla doncs, si algun altre dia tornem a parlar de, dels temes que us interessin Bueno, doncs res, res, més, res més, moltes gràcies i a uh, disposar Gràcies a vosaltres i per molts anys per molts anys que la traca de tona pugui continuar Salut nit. Aquesta nit tu i jo pescaré amb la luna. Radio Ona 107.4 Aquells moments per no oblidar Para que no me Els records més entranyables les cançons de tota una vida Ritme Rancy Reviu els moments pesats amb les cançons de Ritme Rancy Dilluns de 8 a 9 del vespre amb Francesc Alonso nací en el Més enllà de la innocència Còctel Contrainformatiu Uh, hola, bona nit, tornem a ser aquí amb vosaltres, amb el Francesc Carnau, amb l'Eloi Sabater uh, que, en el control tècnic. En aquests moments l'Eloi està intentant una trucada amb algú de la plataforma anti-incineradora -incinerador, anti de la Batllalgès. Ja fa dies que anem seguint el tema, però darrerament està el tema molt, molt calent, en el sentit que hi ha hagut diverses, uh, diverses manifestacions públiques, articles d'una banda i de l'altra... Uh, D'una banda hi ha un article del Xavi Berdolet, a qui s'anomena regidor de la tèrmica, uh -huh. uh, que diu jo no sóc del club del Ramon Minoves. Parlarem uh -huh. d'aquest article i parlarem d'un article del Ramon Minoves que diu que uh, l'Ajuntament de Sant Pere té evidentment amb sentit irònic, uh, però bé, hi ha, hi ha molt rebombori i potser darrere de tot plegat hi ha molts interessos econòmics. No sé tu, Francesc, què en penses? Oh, jo hi vaig mirar el semanari Torrelló i em vaig donar compte de que hi han persones que sempre han ocupat llocs de poder, ells i els seus avantpassats, que ara mateix estan dintre de tot aquest tinglado de tota aquesta polèmica. Parlo de l'alcalde de Vic, el Vila de Badal, que ah. sembla que té un càrrec elevat. Sí, sí, o sigui que també està darrere de la polèmica <coughs> i també està defensant la, inc la incineradora de Sant Pere. Uh -huh. Hola, bona nit. Eh, amb qui si us plau? Hola. Bona nit. Estic molt malament. Hola. Hola, no ens sents? ha sí, sentit fatal. Molt, que... molt allunyat, eh? Molt lluny, molt malament. Què dius ara? Uh, qui ets? L'Alvaro? Un momentet, que potser és qüestió de l'aparell. La, Vaig a veure si... Que posar Molt bé, molt bé. T'esperem. Mentrestant anem explicant una mica. Uh, tu, Francesc, deies que l'alcalde de Viladevedal també està ficat a dintre de la polèmica. En quin sentit? No, es, es veu que té un càrrec un càrrec d'afegit a l'alcalde, el d'alcalde. Té un càrrec que el fa responsable d'una àrea important a tenir en compte a l'hora de parlar de tota la la complexitat mediambiental d'aquest tema. Eh, tornem a intentar veure aquesta trucada. Álvaro, sí. bona nit. No, no soc l'Álvaro, no soc en Pasqual Bernat. No. D'acord, doncs. Eh, estàvem parlant que darrerament doncs hi ha, hi ha molta polèmica amb el tema de la eh, incineradora de Sant Pere i parlàvem concretament del senyor Viladeu Badal, de l'alcalde de Vic, que sembla que també hi té alguna cosa a veure. Com, com ho veus, això? És es que no, no, no acabo de sentir-nos. Molt, eh, però no, momentet, no ens acabes de sentir. És el teu mòbil, no? És el teu el mòbil. Jo no sé pujar, no sé, què vols que t'ho digui. <laughs> ah. Josep, Josep, estàs... Hola, Hola, bona nit, estàs en antena, jo, jo a tu et sento Estic perfectament. A et sent, jo sento sí? Sí? sí? Doncs va, provem-ho. eh? Ara sí. sí, parlem amb tu directament Sí, sí, amb el, sí. sí parlava, parlàvem de l'alcalde de, de Vic, d'en Vila de Badal que sembla que sí. també té algun càrrec eh, que defensa la incineradora de Sant Pere eh, uh -huh. Has vist algunes declaracions en aquest sentit? Hola? Digues, digues, digues. digues uh, perdona, és ens... que no he sentit la que tenim problemes d'audició i no, no, sí, no, sí, no et sí, sentia bé Ja veig uh -huh. que no sí, Estàvem sí. parlant del Vila de Badal, de l'alcalde de Vic que té alguna cosa a veure en el fons de la incineradora defensant-la sí. que algun càrrec eh, Roset, tenim una mica de problemes de, amb el telèfon podries trucar a un altre, un altre telèfon? No, no. Sí, el, digue. fixa. el sí, fixa digues, digues, digues el eh, número el i 6. et trucarem eh? digues el número i us trucarem vale, vale. és Dig... el 685 685 9 4, 9 4 2, 8, 2, 8, 2 8 7 2. 7, doncs ara us troquem i mentrestant Val. nosaltres continuem parlant no bé, una mica eh? del tema. Vale. Eh? Fins ara, fins ara. Bé, doncs uh -huh. dèiem que hi havia hagut eh, diferent, diferents articles que parlaven del tema i que eh, el to no era pas exactament el mateix perquè, per exemple, l'article del Xavier Bardolet que es fa dir, sembla, regidor de la tèrmica que no, que no deixa de ser una mica, una mica estrany eh, era... Jo no sóc del club del Ramon Minoves i és un article, si més nou, poc respectuós amb la persona del Ramon Minoves perquè això de parlar d'un club quan en realitat és una persona que està dintre d'un col·lectiu que, uh -huh. que és prou seriós, doncs sembla una desqualificació personal eh, doncs no sé, a mi m'ha semblat d'un mal gust uh -huh. bastant, bastant terrible no? perquè el fons de l'article en realitat és, és molt agressiu però no es refereix tant al problema de la incineradora, sinó a acusar de mentider el Ramon Minoves i a desqualificar-lo públicament. M'ha semblat que el to era molt desagradable. Uh -huh. En canvi, l'article del Ramon Minoves, que es diu l'Ajuntament de Sant Pere té que evidentment ho diu en sentit irònic, és del tot respectuós amb l'Ajuntament de Sant Pere, si més no hi ha un, un llenguatge diferent. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Ara sí que us sentim, eh? Ara sí que us sentim era un per... problema de la parella. Sí, sí, et dius Álvaro? No, he no, dit no. cos molt Bernard. Eh, ens, avui s'ha fet un bon ambolic de noms, de sí, telèfons. Sí, sí, sí, sí, no passar res, no passar res. No, passa res. Són... no, no, això són qüestions de les noves tecnologies aquestes ah, exacte, que, que que encara no és... les dominen prou bé, eh. Sí, però que a vegades ens fan això, ens fan una mica la Eh, eh. Bé, uh, t'explico, hem, hem estat dient que, que hi ha hagut un article del Xavier Verdolet, que es fa dir regidor de la tèrmica, una mica sorprenentment, sí. molt, uh, molt agressiu contra el Ramon Minoves, molt poc respectuós, sí. i que en canvi l'article del Ramon Minoves uh, era molt respectuós amb l'Ajuntament de Sant Pere, ens ha semblat que hi havia aquí un problema de falta de respecte a les persones. Sí. No sé si n'heu parlat i com, com ho teniu tot plegat. Això ja és una història bastant llarga. Eh? Uh -huh. Pensa que el conflicte aquest que ens enfronta amb l'Ajuntament de, de Sant Pere dura ja 7 anys i aleshores doncs, darrerament assistim a, a tota una sèrie de, de, despropè, de despropèris i de una campanya de desprestigi de, de la plataforma no? uh -huh. eh, que consisteix doncs, això, en, en titllar-nos constantment de mentiders, d'antitèrmica i a tot un, tot un discurs uh -huh. eh, que s'articula doncs, orientat específicament com per això, per el desprestigi. No? Uh -huh. Nosaltres eh, atribuïm a, a aquest discurs doncs, a, a una manca total d'arguments de l'Ajuntament de Sant Pere per rebatre els nostres. I aleshores, doncs, eh, clar, que hem de fer? Doncs intoxicar, desinformar... Llavors ho fan a través d'aquesta campanya, no? Mm -hmm. És molt sintomàtic, no? Nosaltres constantment se'ns refer se eh, se eh, refereixen dient antitèrmica, quan nosaltres nostre, no hem estat mai en contra de la tèrmica, sempre hem estat a favor d'una tèrmica per Sant Pere, el que passa que no estem d'acord... Mm, en principi, fa set anys no estaven d'acord amb, amb el primer projecte, que era un projecte clarament d'incineradora de residus urbans, que era, havia de cremar 120.000 tones de deixalles. No ens vam estar d'acord tampoc amb un altre projecte, que pretenia cremar un ventall ampli de, de productes biomàsics, i ara, en aquest moment, no estem d'acord amb aquest projecte, perquè malgrat que crema biomassa forestal, que nosaltres en principi, eh, conceptualment, estem d'acord en que es cremi biomassa forestal per la tèrmica, però no estem d'acord amb la dimensió, que nosaltres creiem desmesurada, no? pensem que s'han de cremar 65.000 tones anuals de biomassa forestal, i amb això nosaltres no estem d'acord tampoc. No? Llavors, clar, <coughs> aquesta, aquesta oposició constant que nosaltres hem mantingut i que, a més a més, Eh, doncs ha estat recolzada per una gran part de la població de, de, de, de la Vall d'Algès. Nosaltres hem esdevingut un moviment social, un moviment popular, eh, arrelat a la societat civil que s'enfronta amb uns adversaris molt, molt, molt poderosos. Eh? Doncs L'Ajuntament i, darrerament, s'incorporen alguns altres, tots representants del poder polític i del poder econòmic. Llavors, clar, eh, nosaltres creiem que tenim raó perquè creiem que per tal de que la infraestructura de, de Sant Pere sigui sostenible ha de ser una cosa reduïda, adequada a les necessitats de calefacció d'aigua calenta de Sant Pere. és clar, doncs, aquest argument eh, costa de rebatre i l'única manera doncs, és això, titel-nos de mentider. S'agafen, eh, per exemple, algunes interpretacions que nosaltres hem fet d'alguns documents i doncs, en algun cas hem de reconèixer que Uh, potser per mancar de temps o, de, o per falta de disponibilitat de la informació, perquè una altra de les coses és que l'Ajuntament de Sant Pere sempre ha sigut una mica, bueno, bastant recitent, reticent a uh, subministrar tota la informació sobre els seus moviments entorn de la tèrmica. Doncs, bueno, a, a, això, doncs, nosaltres, eh, fent unes interpretacions d'alguns documents, etc, que són legítimes, i que ells poden fer-ne unes altres però clar, les nostres interpretacions algunes d'aquesta interpretacions sí, les, les qualifiquen de mentida no? I, bueno, ja, ja, però de... a més a més ells tenen la informació de primera mà que no l'han ja, facilitada ells tenen totes la... no, fixeu-vos que nosaltres tenim el nou projecte aquest l'hem aconseguit, <coughs> o sigui la còpia digitalitzada, etc. tot el projecte complet l'hem aconseguit a Barcelona al Departament de l'oficina amb una oficina tècnica ens el van lliurar, aquí no, no ens el van voler lliurar. Aquí ens vam haver de, de, de consultar-lo a Córre Cuita. Sí, i a, i a peu dret, no? no? Això sí, ens ho va explicar sí, la Màriam l'altre dia. Sí, sí a, a, a, o sigui, a més a més, nosaltres com que som un, un gent que tenim altres ocupacions, tenim un, un poc disponibilitat de temps i, vaja, no, ens ho hem pogut estudiar jo amb tranquil·litat i amb això, no? I, bueno, tot això és, tot, tot això és el, que, el que hi ha ara, no? Llavors, clar, hi ha una, una lluita, un combat, diguem-ne, dialèctic, fort, en aquest sentit. Eh, des de l'Ajuntament i des de, i ara últimament també, doncs, des d'altres eh, institucions, doncs, clar, aquest, aquest discurs es reforça i nosaltres ens trobem en un sentit d'indefensió, no?, perquè ens costa molt de fer arribar a la població el nostre missatge. ja fem prou, no?, però, clar, nosaltres els mitjans que tenim som els propis d'un moviment social eh, totalment, diguem-ne, voluntariós i sense cap mena de vinculació amb els estaments eh, ni polític ni econòmic. I llavors, clar, tenim moltes dificultats doncs, per expressar eh, amb, diguem, amb, amb propietat i amb llibertat la, la nostra les nostres posicions, no? Pasqual, se'ns se està acabant el temps jo et sí, volia perdó. fer una... no, no sí. jo t'ho dic perquè ens hem d'ajustar sí. una mica però eh, et volia fer una pregunta i és que eh, en un article al Torelló, a part de citar l'alcalde de Vic sí. com, a, com a persona que s'ha manifestat a favor de l'alèrmica de Sant Pere mm. també es parla de l'Andreu Rifà com a president de propietaris forestals mm -hmm. l'Andreu Rifà era, va ser exalcalde de Torelló sí. Andreu Rifà i Llimona Uh -huh. Llavors, eh, quina és la seva posició en aquest sentit? Bé, doncs, en aquest article eh, se les perquè hi va fer unes declaracions dient que aquí hi havia una disponibilitat a el que l'entorn de la del d'Algès de Fustaneta d'unes 20.000 tones. Clar, nosaltres pensem que si s'han de cremar 65.000 tones, 20.000 és la tercera part, llavors la resta s'haurà de portar de més enllà. No? Llavors, això que implica? Doncs implica doncs, eh, més transport, més transport, cosa que representa més camions, més contaminació, ja el projecte ja no és, ja no, ja no és tan sostenible com defensen. No? I després nosaltres també el que, el que posem en dubte és aquesta, aquesta disponibilitat que hi ha de fustaneta. No? Nosaltres una de les coses que pensem fer és demanar una, una entrevista o una audiència amb els responsables dels propietaris forestals perquè ens ensenyin els treballs que tenen, els informes de viabilitat econòmica la qüestió de saber que treure la fusta del bosc és molt car, eh? mà d'obra transport, etc. I després també el, els estudis que tenen d'impacte ambiental, perquè clar eh, subministrar 65.000 tones anuals de, de fusta neta, això representa doncs, una, una, una acció damunt del bosc que també s'ha de calcular i s'ha de mesurar quin, és, quin serà l'impacte ambiental, no? O sigui, tot plegat eh, la, amb el Consorci Forestal de Catalunya que volem és que ens ensenyin això, aquests informes perquè clar, és molt fàcil dir hi ha prou fusta, si sí, tothom ho veu no? però com es treu aquesta fusta? Eh? Es treurà... Eh, serà viable econòmicament i serà sostenible? Quin, quin, quin impacte tindrà sobre... Tot això són preguntes que nosaltres com a ciutadans preocupats i conscients pel medi ambient doncs ens fem no? i volem, volem anar a parlar amb ells i eh, que ens ho diguin, no? Molt bé, doncs, Pasqual, eh, si et sembla, ho deixem així, eh, ja continuarem. Eh, ja sabeu que aquí doncs, teniu una finestra oberta, potser no és una finestra molt gran, però en qualsevol cas... No, no doncs... Doncs volem agrair-vos molt la vostra, el vostre interès. Una cosa, si em deixes afegir un... Digues, digues. Cosa. Nosaltres estem fent una assemblea i ja tenim una, una, una mobilització propera, farem uh -huh. diumenge que ve, que serà una, una caravana de cotxes, doncs per exterioritzar i per demostrar l'opinió pública doncs la nostra posició i convidem a tots els ciutadans doncs, que estiguin preocupats per aquest afer doncs que s'hi afegeixin. Això ho farem el diumenge a les 12 i el punt de reunió serà darrere del Palau d'Esports d'aquí de, de, de Sant Vicenç, de Torelló. De Sant Vicenç. Sí, molt bé, molt bé. doncs ja repetirem aquesta convocatòria i esperem que hi hagi molta gent i que, i, que, i que vagi molt bé. Nosaltres com a moviment popular el que volem és doncs, que la gent de, que no... No estem per aquest tipus de, de, de participació, de democràcia participativa, no? que el poble digui la, la seva i que que no, que no les, les, les institucions, per molt de poder que tinguin, tant polític com econòmic, doncs no poden imposar les seves idees a una població. Tenim tot el dret a defensar el, la salut i, i el medi ambient al, al nostre país. Mm -hmm. Molt bé, Pasqual, doncs deixem-ho aquí de moment i després podem parlar de com ha anat la caravana el diumenge, el dilluns mm -hmm. que ve. D'acord. D'acord. Bona, bona nit. Bona nit, adusiau. Salut. Doncs eh, posarem ara unes, unes falques i, i el següent tema que tractarem, eh, si podem doncs serà el, bé el tema aquest de la carta a la fiscalia que entregarem demà mm, uh -huh. o demà passat. Uh -huh. eh, S'han recollit unes quantes desenes de signatures no és suficient evidentment, però eh, el fet que ho entreguem no vol dir que, uh -huh. que es doni per tancada la recollida de signaturees. Uh -huh.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 Bé, tornem a ser. Uh, tenim el telèfon en Josep de la CNT de Manresa. Josep, bona nit. Bona nit, Escolta, si no et sap greu, Josep, uh, et farem esperar res mig minut. Uh, llegirem aquest escrit a la Fiscalia, que tu també has signat des de Manresa, i després ens explicaràs una mica això de la plataforma per Catalunya, de quina manera també la patiu a Manresa. Et sembla bé? D'acord. Fem aquesta lectura ràpidament i en parlarem. A la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els i les sotassignants, preocupats per la gravetat de les declaracions realitzades pel senyor Josep Anglada i Rius, durant el congrés del partit polític Plataforma per Catalunya, a la ciutat de Vic, ens dirigim a aquesta fiscalia per demanar que formuli la corresponent querella criminal contra el senyor Anglada i el partit polític Plataforma per Catalunya per la comissió d'un possible delicte d'apologia del genocidi. Efectivament, considerem que les declaracions racistes del senyor Anglada en atribuir per quatre vegades el qualificatiu de d'atxusme al col·lectiu immigrant són un primer pas d'incitació a l'odi generalitzat contra tot un col·lectiu i això pot degenerar fàcilment en un veritable genocidi tal com demostra sobradament la història. A aquests efectes, adjuntem fotocòpia de la pàgina 9 del bícet manari al 9, 9 corresponent a l'edició del dilluns 24 de novembre del 2008. Igualment, adjuntem la referència electrònica del vídeo que il·lustra aquestes afirmacions, especialment quan el senyor Anglada va tornar a titllar els immigrants com a xusma, una paraula que va repetir a crits fins a quatre vegades, i també quan va dir que l'alcalde de Vic no és ningú i el va qualificar de vividor, arrogant, prepotent i dictador. Les gravíssimes injúries que es reflecteixen tant en el retall del 9-9 com en el vídeo situen el senyor Vila de Badal, alcalde de Vic, en el punt de mira del senyor Anglada i del seu partit polític, Plataforma per Catalunya. Per tant, sol·licitem que aquesta fiscalia intervingui de manera efectiva i interposi la corresponent querella criminal, tant en defensa del col·lectiu immigrant com en defensa de la primera autoritat democràtica del municipi de Vic. S'ha sentit bé, Josep? Hola? Sí, hola. S'ha sentit bé? Sí, sí, sí. Sí, Val. Sentit, sí, sí. Sí, sí. Des de Manresa com es veu aquesta campanya de recollida de signatures per la Fiscalia? Home, aquí jo a nivell personal ho veig bé, uh -huh. perquè bueno, aquest home i aquest partit polític eh, bueno, doncs està aixecant molt el cap per allà i bueno, està fent unes declaracions que, bueno, eh, doncs la... són motius per per, per fotre-li denúncies i tot això. Vull dir, eh, això segurament ja, ja s'hauria d'haver fet abans, no? mm -hmm. em sembla que ja havia passat alguna cosa així, però que, bueno, que aquest home i aquest partit polític aquí estan agafant uns aires que, que mm -hmm. bueno, sobretot per de, dels bigatans, no, no, no hauria d'haver deixat uh, pues, agafar aquest punt. No? Uh -huh. Això, evidentment, que a Osona s'ha fet poca cosa, tot i que dintre d'aquesta poca cosa hi ha dues, dues carelles criminals anteriors. Uh -huh. Uh -huh. Però, de tota manera, jo penso que aquest home el que ara intenta entrar al Parlament i la cosa agafa unes dimensions que ja eh, van més enllà d'Osona, més enllà del Bages i que poden afectar tot Catalunya, no? Perquè vosaltres també teniu un, un regidor a Manresa, oi? Sí, sí, sí, sí. bastant super, sorprenentment eh, doncs van arribar amb un, amb, amb un regidor uh -huh. eh, em sembla que van arribar els mil i alguna votants i, bueno doncs de la manera que han aconseguit això és només ficar contra la immigració, l'única l'únic argument que, que tenen i que, que és l'única cosa que gasten. I és bastant sorprendent doncs, això, que s'hagin hagi, arribat aquí a agafar el, pues, aquest poder, no? Uh -huh. perquè... No, no, no s'ho esperaven ni ells, perquè de la manera que, que han estat reaccionant aquí, de, que el número 1 era un, un de Barcelona, llavors l'han canviat dos o tres vegades i, bueno... Uh, jo penso que la manera que, que han estat reaccionant no s'ho ni ells. Uh -huh. Perquè això que dius, que el número 1 no és ni tan sols de Manresa, però que després l'han canviat diverses vegades, sí. i a més a més hi han posat gent que, que sembla que era prou coneguda, com a, que havia significat com a, com a feixista no, a Manresa. Eh, clarament, clarament. El número 2 era un vehí militant de Forta Nueva, Vull dir que eh, ells mateixos em sembla que no hauran posat aquest home pel seu passat oscur que té. Vull dir que eh, uh -huh. hi ha aquí tot un intent d'amagar el que realment són aquesta gent. Vull dir, uh -huh. és poder dura, extrema dreta espanyolista i franquista, eh? uh -huh. Uh -huh. que, que bueno, tenen el nom de Plataforma per Catalunya, però que eh, bueno, és una manera de maquillar-se per, per, per, doncs, per enganyar-se i per, per una mica amagar el que realment són perquè si no, no tindran el recolzament que, té, que tenen Vull dir, jo suposo que si la gent sapigui realment el que està votant i quin és el passat que tenen, el passat que tenen tota aquesta gent pues, no, no el votarien pas perquè amb eh, l'actualitat aquests són, són bueno, les, el partit més similar al que seria pues, el franquisme està no? uh -huh. clar estava bastant clar. I, bueno, els, els personatges que han anat recorrent per aquí a, a aquest regidor, que em sembla que l'han tingut com a, pues, 4 o 5 persones, eh? a part de, de no aparèixer a, per l'Ajuntament. Vull dir que aquí, si veiéssiu el Regió 7, sempre que els parlen dels partits de l'Ajuntament, es parlen de tots, excepte de la Plataforma per Catalunya, perquè és que ni assisteixen... A, els comissos, ni els ple ni, ni res. Mm -hmm. Tinc entès... Dit... Sí. <coughs> Perdona, Josep. Tinc entès que el regiocet que tu esmentaves eh, li van fer una entrevista, de totes maneres, a, a aquest regidor, que deu ser sí. l'últim, l'últim sí, que han aconseguit, I, i havia fet unes declaracions bastant, bastant terribles, no? bastant impresentables, no? Mm -hmm. Sí, sí. Bueno, aquí explicava, doncs, això, no? Que el gran titular era que tots els assumptes de l'Ajuntament que no tractessin d'immigració, que encara no se'ls havia mirat. Uh, Bé, bueno, a part, uh, els dos últims reunions que han anat aquí a la... Bueno, que han sigut representants polítics de la Plataforma per Catalunya, uh -huh. molta gent d'aquí de Manresa es de quins dos personatges havien anat a agafar. Uh -huh. Un era un, un nano d'aquí de d'un barri així perifèric d'aquí de, de la ciutat de Manresa que bueno, uh, bueno és un, el típic Eskinhead uh, així és un ultra són ultras doncs mm -hmm. uh, pues això amb, amb, tot, amb tot el que, el que tenen mm -hmm. dir, uh, són famosos al barri que, que sembla mentida de com poden arribar a tenir un carrer polític aquesta gent mm -hmm. sobretot amb els dos últims no? Aquest l'Albert Perica, junta a l'Aaron, vull dir... Eren aquí bretos de, de barri. Vull dir, aquí... Uh -huh. uh, inclús se li, se li demanava aquest últim a l'Albert Perica, sabíem quin era, havia sigut el seu passat, i així, bueno, i uh ja -huh. deia que era un dels primers esquins, uh, heads, d'aquí, de, de Manresa uh -huh. que, bueno, més o menys els que hem voltat una mica per aquí, per Mandresa, doncs, sabem quina és la seva la seva manera de fer-hi, la seva cosa, uh -huh. i vull dir, inclús amb la gent que s'ha juntat. doncs, podíem parlar moltes coses d'ells, i, sí. i, bueno, jo suposo que això no ho, de, un no ho deu conèixer la gent, però que, vamos, que... Tenen un passat del tot oscurt, i que, que, bueno, sembla mentida, i bueno, doncs, pues, veiem ja, el rei x aquí, i veiem, com pot estar aquest tio aquí de... Uh -huh. amb, un, amb una representació política, quan uh -huh. no estan preparats ni tenen uh -huh. capacitat intel·lectual, diguem, per, per, uh -huh. per estar defensant allà qualsevol visió. Sí. Sí, sí. I vull dir que sembla, sembla mentida que aquesta gent es tinguin ara cobrant aquí de l'Ajuntament uh -huh. per, per, per parlar clar que si no saben fer ni la vam un canuto. De que no tenen cap mena de preparació i estan aquí, bueno, estan, han anat per aquí perquè han anat corrent aquests problemes que tenien de, de que no sabien ni a, ni a qui posar una vegada s'han posat perquè no s'esperaven per, per treure res Clar. i han anat aquí ben bé els que fèiem els que estaven allà a les fent bulto sí, sí, sí. vull dir, no tenen cap mena de preparació uh -huh. bueno, per, per, per portar cap mena de tema ni estudis per fer-ho ni capacitat, ni experiència ni uh -huh. re, ja et dic algun nano que bueno, problemes personals més d'un, eh? mm. perquè si no passa per psiquiatria mental poc li deu haver faltat i un altre, ja et dic, un mític esquincet aquí de Manresa que, bueno uh... jo, jo ah. penso que mai ho hauria dit mi mateix a la vida que acabarem un post així Escolta... a l'Ajuntament, la vamos Josep, t'agraïm molt que ens hagis explicat una mica com van les coses per Manresa, quina mena de gent representa en Plataforma per Catalunya. Esperem que la Fiscalia faci alguna cosa, i ja et tindrem informat. Mm. Si et sembla, ho deixarem aquí perquè teníem encara una trucada pendent i ja en continuarem parlant. Mm -hmm. Molt bé. Molt bé, Adeu. doncs, gràcies. gràcies. Gràcies, bona nit, Josep. Salut. Bé, doncs el següent tema eh, seria aprofundir en la campanya de solidaritat amb el periodista afroamericà eh, Mumia Bujamal. Uh -huh. intentarem, intentarem parlar amb la Paloma. Uh -huh. No sabem del cert si podrem establir aquesta comunicació perquè eh, no hem pogut parlar directament per preparar-ho. Eh, sabem que ella doncs, té, té les últimes notícies però en qualsevol cas comencem a parlar una mica del tema perquè... Uh -huh. Tu, Francesc, doncs, també també saps, no? Tu has anat als Estats Units sí. durant molts anys seguits, sí. has visitat el momia en diferents ocasions, uh -huh. a la presó, uh -huh. i deies eh, a la xerrada d'ahir a Tona sí. que hi ha hagut una falsa impressió de que ja s'havia guanyat la batalla sí, i sí. que hi ha hagut com un relaxament, no?, en I la tant. campanya del momia. Sí, sí, és així. I no és casualitat quan es dicten aquestes resolucions judicials ja es fa de tal manera que admetin diverses interpretacions i es, es ressalten aspectes expressament perquè primin per sobre d'altres. Així, per exemple, quan ha sortit la, l última sentència, ara va ser el mes de març passat, feia ja... <coughs> entre 8 i 10 mesos que s'havia fet el judici. Durant aquests 8 o 10 mesos van estar preparant aquesta sentència i el que han dit és que accepten donar-li al Mumia Bujamal l'oportunitat d'una nova audiència pública que no s'ha de confondre amb un nou judici. La principal reivindicació ha sigut sempre que se li faci un nou judici, aquesta és la reivindicació que recolza la, la majoria de l'opinió pública mundial que, que està en aquest tema, després hi ha un sector que també és molt ampli, que demanen directament la llibertat, però la reivindicació que es recolza, per exemple, des de llocs com, com París, com l'alcaldia de París, que ja se sap han, han fet un carrer i han posat el, el nom del momi jamal en aquest carrer, doncs aquesta classe d'opinió pública el que recolza és un nou judici. Al dir aquesta última resolució que, que sí, que se li reconeixia el dret a una nova audiència, molta gent ha confós aquesta nova audiència amb el nou judici. I això és un, és un engany total, perquè la nova audiència només ha de servir per discutir si se la pena de mort o si se'l condemna a cadena perpètua. Uh, Francesc, fem, sí. fem una mica de pausa uh -huh. i després ens expliques uh, això, això que estàvem comentant ens ho acabes d'explicar Aquesta, Aquesta nit tu i jo pescarem la lluna i radiona sí, sí. sense llet eh? Hai bosses que són faroles: Vivier, Einbehaigen, Anna Baptist, Anna Jew. Veus. Un individu de sexe masculí i amb un barret estrany, no estava descontent de la meva indumentària. No era ni un vaixell ni un avió, sinó un mitjà de transport terrestre que de sobte es va tombar. Giravolta, giravolta. Literatura I... Música. Diàlisi 107.4 Divendres de 10 a 11 de la nit i dimarts de 3 a 4 de la tarda. Més enllà de la innocència... <bloguels> Còctel Contrainformatiu. Sí, doncs, eh, tornem. Abans de continuar parlant del momia francès, si et sembla, eh, em sembla que no ho hem dit eh, en relació amb aquest, amb aquest escrit a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanant una querella contra Josep Anglada per, uh -huh. per apologia del genocidi. Ens sembla que no hem donat l'adreça electrònica eh, perquè la gent pugui adherir-se. Uh -huh. L'adreça és coordinadora antifeixista coordinador amb C, coordinador antifeixista, tot junt, uh -huh. N'hi ha prou d'enviar les dades personals, nom i dos cognoms, i el, document, el número del document nacional d'identitat, i llavors nosaltres ja aniríem recollint aquestes, aquestes adhesions, perquè encara que demà o demà passat ja presentem aquest escrit, la recollida de signatures continua, vull dir que el fet de presentar-ho no vol dir que s'hagi acabat la recollida. Uh -huh. uh -huh. D'altra banda, només tornar a repetir la convocatòria d'aquesta gent de la plataforma de ara ara embolicat, de la, sí, de la plataforma antiincinadora de la Vall del Jés, que és diumenge que ve, a les 12 una caravana de cotxes que sortiran del Palau d'Esports de Sant Vicenç de Torelló uh -huh. reclamant donts això, que s'aturi macroprojecte de tèrmica Sant Pere de Torelló. Uh -huh. Bé, i tornant al tema de què parlàvem, això del momia... Sí, només dius... per insistir un moment amb això de la veritable maniobra de desmobilització que, que ve donada per aquesta manera de presentar a l'opinió pública l'última resolució judicial. Del que es tracta és de que, en tot cas, faran una audiència per discutir si se la pena de mort o si se'l condemna a cadena perpètua. Només aquesta disjuntiva? Només això. No, I, de, no I llavors es tracta... no es contempla la possibilitat de la llibertat, que és, que és el que es demana, no? La llibertat, tal com està plantejada en l última resolució judicial, és impossible. O sigui, és només en... hi ha la disjuntiva de cadena perpètua o pena de mort. Vol, sí, dir sí, la, vol dir que la pena de mort encara és possible? I tant que és possible. Aquí aquí està l'engany. Ja. Hi ha molta gent, i, i no, no gent especialment desinformada, hi ha molta gent que ja fa molts mesos que estan pensant que el perill ha passat i que, que li perdonen la vida uh -huh. i no cal dir que el momia des de la presó el que, que s'està cansant de dir és que ell no vol continuar vivint en aquestes condicions ell vol sortir en llibertat vol que es reconegui que és innocent i que no veu tanta diferència entre l'aplicació directa de la pena de mort o tenir-lo tota la vida enterrat allà dintre que és una altra mena de mort clar. civil i personal, no? d'alguna manera. El que està clar també és que la lluita continua i continuarà, acabi com acabi, aquesta nova audiència. Si acaba amb la cadena perpètua, continuarà la lluita per la llibertat, els seus abogats continuen plantejant que el que s'ha de fer és un, un judici tal com cal, un judici just, en el que s'escoltin les proves de totes les parts. Un judici que estigui presidit per un jutge que no sigui un jutge racista, com aquell Sabo que va presidir el judici l'any 82. I que es va permetre comentaris com eh, fregirem aquest negre, no? Exacte, això ho estava comentant allà els corredors dels jutjats, i a través dels anys, gent que té vergonya, gent que, que va escoltar això, doncs ho han explicat, ho han explicat a tothom. D'altra banda, la lluita contra la pena de mort, en el cas del momi Bujamal Jamal, és, és una, una mica, també, una lluita contra la pena de mort en general, perquè el fet de que d'aquest lluitin contra la pena de mort al momia no vol dir només demanar la llibertat per al momia, sinó l'abolició directa de la pena de mort, que d'altra banda sembla que estan intentant exportar cap aquí, vol dir que el perill de que, mm. allò que dèiem amb el Guillem de la traca de tona, no? el perill que hi ha de voler copiar el model americà com si fos eh, el millor dels models possibles, quan en realitat... La, la xifra de presos als Estats Units és de les més altes el país que té més presos potser del món no? a Tona amb això de imitar, és curiós que em vaig fixar ahir que a la plaça de la Vila, la plaça Major tenen uns bancs per seure la gent per prendre el sol i són els bancs de l'estil anglosaxó, de l'estil nord-americà, de l'estil de Nova York han vingut a posar aquests bancs en aquí és només un detall, però que il·lustra una mica l'afirmació la, que ha fet aquest veí, aquest, aquest jove de, de Tona, no? que diu... Uh -huh. El Guillem. Sí, doncs de tot arreu existeix aquesta mena de mimetisme. No? És el mateix que es veu, per exemple, a, a Barcelona, quan es parla de l'autoritat municipal del transport. ATM. ATM. Això és, és una qualificació que aquí no, no es fa servir, no hi ha, no hi ha precedents. No és, no és una manera de dir nostre, no? no? no. Municipal del Transport, sí. no? Ja, ja de fet, sona estranyíssim. Val, doncs això està agafat de l'Autoritat Municipal del Transport de la ciutat de Nova York, es diu així, només que les sigles queden, queden al revés, IMTEA. Això fa, ho vaig veure per primera vegada l'any... 88 o 97... Sembla innocent però potser no ho és tant 91, perquè a darrere sí, sí. d'aquests mimetismes que potser no tenen tanta importància però, mm. però després eh, hi ha mimetismes en temes de presons en temes de repressió Sí, sí, sí, sí. De tota manera, el Bush eh, no ha estat gairebé rebut a l'Iraq, eh? És curiós, això. És això curiós. De, la, de les dues sabates tirades contra el Bush, has vist el vídeo? És molt curiós el vídeo. No, he vist les fotografies. La... És molt bo, molt bo. El, a el, el, el Bush ajupint-se sí. per esquivar sí, la primera sí, sí, sabata sí, sí, sí. i a continuació ve la segona sabata. Però el que és curiós per mi és la impotència del periodista, del, del ciutadà irakià, que el que se li acuda és donar-li forma a aquesta impotència d'això, de, de, de projectil, tirar-li la sabata. Però eh, es veu que en els països àrabs el fet de tirar una sabata és, és un dels insults pitjors, és a dir, té una significació dintre de la seva cultura. Si més no, això és el que jo he llegit. També ho he llegit. No? Sí, però això m'ha recordat a mi un altre, altre episodi semblant, un pres, una persona presa a Berlín, d'aquell grup armat que en deien la fracció de l'exèrcit Roig, la RAF, uh -huh. que hi havia dos militants, un que es deia... una que es deia Ulrike Meinhof i l'altra que es deia Andreas Baader. Uh -huh. A mi em van explicar que alguns amics i familiars d'aquest pres, que en el judici el pres va fer això. Es va sentir tan indignat i tan impotent i no tenia res més a mà, naturalment, perquè com que els fan passar per tota mena de controls i de detectors, no, no tenia res més que la sabata, i li va tirar la sabata al president del tribunal. I avui quan he vist el Buix he pensat, mira, és que és, és una situació que es pot donar en qualsevol país del món, en qualsevol moment, quan hi ha gent que se sent tan, tan oprimida... I tan ofesa. I que té que reaccionar, doncs reaccionen així. Uh -huh. I un altre precedent molt més antic, dels anys 60 és el representant de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, un home que es deia Khrushchev, o Khrushchev, en alguns, en alguns mitjans. Aquest home, a la ONU, es va sentir també tan maltractat pel representant nord-americà, i com que no el deixaven parlar, va agafar la sabata que portava i va començar a picar amb la sabata a la taula. Caram. En fotografies d'això, també. Ho tens, ho tens documentat, sí, això, eh? Sí, sí, que t'havies sí, prepa preparat el tema. No, però l'he llegit, ho, ho he llegit i m'ha T'ha vingut. Ah, vingut al cap sí, aquestes sí, altres sí, coses. Sí, sí, sí, són precedents. Ens queden dos o tres minuts. Jo sí. volia comentar una altra vegada el cas del de Marc Belfunces que és un noi que ha fet objecció electoral. Avui tenia una declaració, havia de declarar davant del jutge, a veure si li, bueno, a veure si li feien judici o no li feien judici, de moment només només és una, una declaració, però bé, jo com que em vaig trobar en el mateix cas aquí a la comarca d'Osona i altres persones com la Núria Serra a Vic, doncs bé, em sembla de llei doncs mostrar-li el nostre suport. Tot i que amb el Marc Belfúnces a la seva manera d'argumentar la objecció electoral, doncs jo no hi estic massa d'acord, perquè ell diu que eh sigues estat unes eleccions catalanes ell mm. hauria estat a la mesa sense cap problema, però mm. com que eren unes eleccions espanyoles, yeah. doncs, doncs no. Yeah. Uh, mm. Jo personalment penso que si són unes eleccions injustes, tant si són catalanes com espanyoles, mm -hmm. doncs, doncs tant m'afà, no, en aquest Clar. sentit. Clar. Però en qualsevol cas penso que és important que una persona, per, per raonaments no de conveniència personal, sinó d'objecció de, de consciència, doncs es planti i digui que no vol estar per força en una mesa electoral i per tant des d'aquí li desitjan molta sort uh -huh. Recordeu Marc Belzuntes el seu blog, és un blog de Vilaweb que es diu De l'Ulucea Estan uh -huh. i n'havien parlat a TV3 got, com? Marc Belzuntes i el, el blog bloc... es diu De l'Ulucea Estan De l'Ulucea Em sembla que té alguna cosa a veure amb geologia o, uh -huh. o potser només m'ho imagino no sé. De, de l'Ulucea Estan amb, uh -huh. escrit en Bach Uh -huh. un bloc de Vilaüeb podria ser que em tornessin a parlar a TV3 perquè li van fer una entrevista uh -huh. no fa gaire uh -huh. bé doncs dos minuts eh, em, sembla, em sembla que menys no? menys de dos minuts sí, estem a l'últim minut potser doncs només eh, dir que ens preocupa la revolta popular a Grècia l'assassinat d'aquest jove de 16 anys que uh -huh. es deia Alexandros Grigoròpolos, per de la policia grega que uh -huh. ha generat fins al moment un munt de mobilitzacions, no només a Grècia, sinó també a Madrid i a Barcelona hi ha gent que em penso que encara són a la presó en presó preventiva per, per uh -huh. haver mostrat sí. la solidaritat sí, sí, sí. ho haurem de deixar per dilluns que ve i desitjar-vos bona nit i bona setmana. Salut! Nits de somnia, Radio